V Bisto nadaljujemo ne naš spomladanski cikel ŠPP, šole politične pismenosti, v bistvu je to, kot veste tisti, ko ne, ste postali del tega, je to naš drugi semester. Ideja danes, naslov predavanja je sebičnost pri mladih in ker jaz učim v srednji šoli, se pravi učim prav mlade, sem se odločil za približno naslednji potek ne, tega današnjega pogovora, rečemo tak. tako. To, kar vidite, v bistvu je model, ne, postarem oziroma ni čisto učiteljeva priprava, če ravno na nek način služi za to, da bi učitelji, ki očijo v svenskih srednjih šolah oziroma na gimnazijah filozofija, da bi po tem modelu selotli te teme, zato, ker ta model je v bistvu za pedagoški inštitut, kamor nekateri očitli, v bistvu, da na stran bomo dali nekaj teh naših modelov. Dvakrat, oziroma še večkrat, v teh naših predavanjih je nekdo, ki je prišel, v bistvu opisa svoj poležaj in je potem iz tega položaja izhajal, zato da je ta problem, o katerem govoril, morda boljše zaživel in to je tudi ta Namen, zato je, vidite, na nek način pred vami uh, priprava, to je prvi del. Jaz predlagam, da gremo kar metodika, ne variante, na kak način, v bistvu, se uh, v šoli lotevam teme uh, sebičnosti oziroma egoizma. In ideja je, pokazavam vam bom natančno, kje in uh, ne, v kakšni obliki se sebičnost, recimo. Um, mladih, dijakov, nekaterih pokaže, na kjeri točki izstopi in v kakšni obliki to daleč od tega, da je bilo vse eno ne, teza je, da to kar oreh in da se je tega potrebno na nek način loti. Vse, kar bo potrebno, kar se bom še spomnil, vam bom povedal sproti. Vidite. Običajna uh, ideja tašnih razprav, kot jih imamo tu, je v srednji šoli čisto enaka. Uh, in najboljše se je stvari, uh, loti, recimo kar z nekim odlomkom. In tu vidite en odlomek. Jaz bom ga tudi prebral, vi lahko zraven berete. Uh, tudi jaki preberejo. in potem malo o tem gruntajo, ne, kaj se zadogaja. In uh, odlomek pravi, videte, splošna vsak danjo egoizma pravi, da je egoizem postavljanje lastnega dobrega, lastnih Interesov in zadev pred dobro interesov eh, interes oziroma zadeve drugih. Ampak, uh, ker me lastnega zdravja, če izhajamo iz prvega stavka, recimo, uh, pred zdravje nekoga drugega, še ne naredi za egoista, je potrebno k te opredelitvi nekaj dodati. Kadar rečemo nekomu, da je egoist, močitamo neko moralno hibo. Odločenost, da bo za dosego lastnega dobrega, prestopil meje moralno dopustnega. Nekdo se torej vede egoistično, če zasleduje lastno dobro v okoliščinah, ko to nas križijo z dobrem nekoga drugega in ko moralnost zahteva, da se zadrži. Torej, ne, egoist vsak dan je pomeno besede, nekdo, ki se pretežno vede na takšen način. To je zdaj ni neka posebna modrost, ne, kar sem prebral, je naša običajna, zdrav-razumska opredelitev egoizma, na katero v bistvu bolj manj na to napomen, ki je to pisan, pristajamo. Uh, ampak, seveda, to ni nekakaj uh, posebne razprave še ob tem, zato uh, je še drugi odlomek, ne, uh, se pravi, nekaj je malo krajši. Uh, nekateri pravimo jim psihološki egoisti so prepričani, da je sebičnost človeške narave dejstvo. Uh, po njihovem, človeka vse le motivira le lasten interes, celo če ta interes v nekem trenutku žrtvujemo, ga zgolj zato, ker je tudi to našim interesom. Ideja, ne, dok, eh, s pomočjo katere vas zdaj do tega, na kje in na kakšne točki se egoizem pojavi, recimo v takšnih razpravah z mladimi, uh, se pokaže, vidite, skozi ta vprašanja, uh, ne, ki bojo zdaj sledila. Um, in zdaj prihajajo, vidite, vprašanja. Jaz eh, zdaj ne vem, ne, ena ideja je bila, da bo prišla ful z druge gimnazije, pa s in bojo razpravljali ne, tukaj, ali zdaj je to res, ali ne. Zdaj meni je, ker je kontekst malo drugačen kot šoli, eh, ni bolj primerno, da mi zdaj gremo skozi ta razen različe bi zdaj vi sami ali pa kdo tukaj eh, ocenili, da je ta kakorkoli poanta, ne, Vidite, je v tem, da poskušamo razložiti čem za razlika med prvim odstavkom in drugim odstavkom. In razprava ne, po mojih izkušnjah pokaže, da je pač razlika v tem, ne, da pravi drugi odstavek, da so altruistična dejanja nemogoča. In tej poziciji, ne, to je pač neka tudi, tak rečemo, filozofska pozicija, ki je bila v zgodovini dovolj izpriča na recimo kakšen lik iz Platonovih dialogov, ne, kot sta Kalikles ali pa Trazimar, ali kakšen resen filozof, kot je bil Hobbes. Ne, a, v Angliji so zagovarjali to pozicijo in ne pravimo psihološki egoizem, se pravi točno govori to, kar je malo prej govoril drugi odstavek, da smo ljudje po naravi egoistični, da je to del naše recimo, programske opreme, ne, če se izrazimo z računalniškim jezikom, in da sploh ne moremo ravnati drugače. Um, zato, ne, da to si razčistimo, je bilo pomembno ne, to povdariti in primerjati za prvem odstavkom, kjer nekomu učitamo, hej, ti si pa egoist ali pa ti se bične šti poglej, vedno misliš samo na lasno dobro, na lastno rit, ali kakorkoli že, ne, se izrazima. Zato, ker je z vidika psihološkega egoizma, ne, kar je ta hopsovska pozicija, ne mogoče očitati, kaj te če smo mi po naravi, itak že sebični, je nelogično oziroma celo neumno nekomu očitati, da si egoist. In ne, to je recimo prvi korak da se uh, s tem uh, ne, soočimo in zdaj praksa pokaže, ne, uh, da dosti uh, ne, mladih dan danes, uh, pa na vse zadnje tudi dosti ljudi ne, z naše generacije oziroma starejši, uh, na nek način se zdi že pristajajo na to pozicijo. Recimo v imenu nekega realizma, uh, ko se lotevamo kakšnih projektov ali pa če skušamo karkoli doseči, pogosto mislimo, se itak ne mogoče nekaj doseči, ne bo nam uspelo, ljudje so naravi, smo sebični, vsak gleda samo na svoj cilj, ne štete vsakodnevne izkušnje, ne, nam v bistvu to morda potrjujejo in potem na teh številnih izkušnjah pridemo do tega sklepa. In ne, prvo opažanje, ki bi ga ne, lahko navedo, je, da so mladi, ker morda žijo v takem svetu, če morda več kasneje, So tašni realisti, ne, se zdi. Se pravi, da vramejo, oziroma če bi jih, ne, vprašali, a se da kaj narediti spremenit, bi rekli ne, zato ker se pač takšni in potem navedejo zelo podobne razloge, ne, kot jih zagovarja ta psihološki egoizem, tem, ko pre mladi, ne, mogoče še en dodatek. To je tako zelo neoprevičeno posplošitejo bolj pravično, ali pa uh, bi bilo reč, da uh, jih je vedno več takšnih, no? če recimo uh, se skličem z goljne izkustvo, kar morda ni najboljši argument, pa vseeno gre za neko subjektivno opažanje, ne, ki je bilo nekoč drugačno kot danes. Uh, no in zdaj se pravi, uh, ko pridemo enkrat do tega, ko se neke pozice izčistijo ne, in ko vidimo, da je vsakem razredu kar nekaj takšnih realistov oziroma ne, z, z to terminologija uh, psiholoških egoistov, pa se bi lahko vprašali, kaj pa zdaj Po eni strani vidimo, da zaenkrat za ne, ne zagovarja nička moralnega, ne, uh, ker je psihološki egoizem bolj manj empirična teorija, ki pravi, da smo ljudje pač tako biti vesolje. Uh, ki vedno naredimo nekaj, kar koristi isključno nam uh, in predvsem nam. Uh, Za pa je logika ne, nekega takšnega pouka, kot skuša biti filozofija, ne, kot morda en najodličnejših predmetov srednje šoli, ne, kar lahko z nekim prepričanjem, uh, kar tredim z nekim prepričanjem, ne, uh, je, ko vidimo, da je ena teza podana, da je koliko toliko očiščena, je treba začeti uh, z njo razpravljati. In vidite, tukaj eh, zdaj vprašanja 7 8 eh, so podarjena eh, oziroma namenjena ravno temu. Ne. In zdaj, če si ogledamo pač ta vprašanja, ne, gre za to, ne, ali smo ljudje zmotljivi, ali se lahko motimo glede tega, kar je v našem interesu. In če smo, ne, če smo zmotljivi in če se lahko motimo glede tega, kar je v našem interesu, ali ni potem res, da ni vedno nujno, da delujemo le zaradi lastnega interesa, kar je bila teza ne, tega psihološkega egoizma in potem dalje, ne kaj ne, zdaj mislite, ne, vprašanje le ti zdaj se na tist, ki se nekje začetno ne, intuitivno strinjamo, vse je res svet tak ne, in tisoč primerov to kaže, kako bi zdaj lahko na to kritiko odgovorili zastopniki tega stališča, Ker gre za kritiko? Ta kritika, ne kasneje se bo izkazala, je tudi izjemno pomembna ne, in ima opravka uh, na isto današnjo teza še kako, ne, kot bomo uh, kmalo videli. Uh, nem zdaj, vidite, tukaj je za nekaj napotkov, ne, za nas, za vas, uh, ki bi morda kdaj razpravljali ne, uh, v kakšnem krogu in gre, vidite, z, uh, na te točki velja podariti dvoje. Torej, nekateri dejaki, ki se strinejo stez ali pa mladi, ne, bi lahko rekli, psihološkega egoizma, ga bodo branili na vse možne načine. To je zanimivo opažanje. Večina ne, ljudi, ko nekaj zagovarjajo, se tega vse začetku od tega težko odcepijo. Ne. To je v bistvu tako so navezani, ne, kot na ne vem kaj, na ta svoje prepričanja kar je, ne vem, mogoče kako psihološko dejstvo, kakrkoli že. Uh, no in to je zdaj težava, ne, za nekoga, ki skuša voditi razpravo uh, in saj se mi zdi, da nek prvi korak, kot modra strategija, ne, nam ne prestane drugega, kot da vzamemo to za rez. Ker... Uh, Ne, zdaj sodobna šola pa ti sodobni prejemi, uh, poskušamo imati saj te že polnoletne uh, ne ki uh, so 18 let stari, četrtih letnikih pa v tretjih na sezadnje, uh, že predse dozoreli ljudje in moramo imati kot stvari, kot predmete in ta stališča je treba zato obronavati ne, z nekim spoštovanjem in to je mogoče neka taka strategija, ne. Uh, da, Zamemo to za res in da poskušamo uh, z novimi novimi vprašanji počasi odkriti kakšno slabost ne, teh uh, pozicij. In vprašanje ne osem, robe če daš, samo malenkost na osem. Uh, Se ravno zato eh, gre, vidite, kaj mislite, kako zgorne na kritike, ne, da se lahko nekdo moti glede lastnih interesov, pa zato polni res, da vedno delamo ne, za lastne interese, kako bi zdaj nekdo odgovoril ne, na to stališče, da nasele poganja le lastni interes, ker to ni tak težko pogruntati. In kar se tiče inteligentnosti, ne, vsaj če primerem z današnje generacije zanaša, nas veretno, ne, ti mlajši prekašajo, vse to je nek moje prvi vtis zelo hitro najdejo ne, takšne odgovore. To je še najmanjši manjši problem, ne. in jih najdejo točno skoraj identično tistim, ki so podani v kakšni filozofski literaturi, v kakšnih platonovih dialogih, ne, ali pa karkoli. Uh, recimo, kot vitrazi maha rekel, ja, ne, nekdo, ki se moti lastnih interesov interesev v resnici nesposoben tako ga sploh ne mislimo, uh, v bistvu, kar hočemo reči, ko zagovaramo egoizem, uh, oziroma, ne, da smo že, ne, če nekdo zagovarja uh, psihološki egoizem, da je v bistvu to teza, ki pojasnjuje uh, ta pripričanje ljudi, ne. se pravi, ko kar nekdo misli in je prepričan, da deluje v imenu lastnih interesov, Uh, to ne poskuša ta uh, teorija podat. Če pa se za on pri tem moti, potem pa ne. Um, no in to vidite, ne ki potem dalje piše, recimo, ne bom prebral, da bo jasneje, če psihološki egoist trdi, ne, da vsa naša dejanja motivira izključno lasten in interes, krati pa priznava, da se tam tu in tam motimo, krati, ne, to vsak priznava, ga to še ne privede v proti slove. Še Vedno lahko reče, da nihče namerno ne deluje zopra svoje interese in da njegova teorija pojasnjuje zgolj dejanja, narena vluči teh prepričan in želja delujoči. Um, in to se dogaja. Ne. Zdaj sem vam opisal čisto eno, klasična situacija, ne, s katero se srečujemo ne učitelji filozofije, ki na ta način vodimo razloge in poanta je v tem, tak kot sem malo prej že rekel, da a, ljudje, mar si da poskušamo obraniti to lastno stališče, neko začetno, ne, v pogovoru z sošoljci, tudi z učitelem ampak ideja je predvsem to, ne, da se razpravlja v bistvu ne, ti dijaki med sabo. No, zato, neko premo do tega in ko hkrati vzamemo zres ne, te razp razpravljavce, in damo možnost, da na zanimive načine dodatno temelijo ne, to svoje izhodišče, potem, a, vidite, jih mučimo naprej. Ne torej deveto in deseto vprašanje, ne, uh, sprašuje, ne, a ni res ne, mogoče najtnobenih empiričnih dokazov, ki bi ovrgli idejo, da vse le delujemo le zaradi lastnih interesov, ki so zdaj v luči naših ne to je treba dodati. In dalje, ne, kaj bi rekli v primerih, ko nekdo dobro ve, kaj je v njegovem največjem interesu, a vendar ravna nasprotno. Zdaj tukaj kar nekaj uh, primerov, ne, pač ogromno ljudi ve, ne, kaj je v njegovem interesu, da bo dobro živel, pa so vseeno, če so zasvojeni, posežejo po mamilo in kot vemo, ne, se potem cela socialna mreža uh, zruši ali pa pre, prešustva s prijateljivim dekletom, ne, kjer zopet je polno negativnih posledic in tako. dalje, pa ljudje se na to naredijo. Zdaj pa ne moremo reči več, ne, uh, ker nekdo ve, dobro ve, kaj je v njegovem interesu, ne moram se sključiti na nevednost, ampak se na to naredijo. Vedete, zdaj je tako počasi, ne, uh, gradimo to dialektiko razprave naprej, in je zopet vprašanje, ne, ali ti primeri zdaj vržajo, uh, ne psihološki eh, egoizem. In zdaj je pač um, en napotek, da ne, uh, ne kakšen pomen imajo ravno takšna kritična vprašanja, zato ker poskušajo na nek način dati slutiti mladini, da ni poanta, ne, da imamo neko stališče, pa pa ga branimo na vse kriple, ampak je poanta v tem, da smo pogumni, da ga podamo, po pa pa poskušamo prisoviti tako držav, da nas vodijo razloge, ne, kot piše naprej, ena slavna siglova ne, opredelitev kritičnega mišljenja, da to mišljenje, pri katerega nas vodijo razlogi, a, Je pa to hkrati stava in to zelo tvega nastava, ker če nam nekdo ne pokaže, da so nasprotni razlogi boljši, polje je naša dožnost in to bi naj bil tudi del ne, kritično mislečega človeka, da se temu uh, odpovemo oziroma odrečemo in da začnemo iskat uh, boljšo opredelitev. Ne. Tako da, kar je tu pomembno, je da cenimo pogum, to drznost, da nekdo nekaj predlaga in potem uh, š, uh, še bolj da sam začne iskat. mislim, da sam da je spodbuda dobro, To kar sem povedal je super fraersko, ampak pa če ni vredo, ne? Da ti mi pomagati, pa to zrušiti. V bistvu zgodajamo za neko tako moralo, ne? ki je Einstein recimo go je gojil v naravo svojo, ne? To so dokaj njegove besede pa John Stuart Mill, ne, v bistvu v moralni filozofiji pa filozofiji znanosti Karl Popper, pa Volter, ne, ki govori, da smo ljudje zmotljivi, pač je cela tradicija ne, tega načina mišljenja, ki sega seveda ne, nazaj do velikega Sokrata, ki je pa pač točno to gojil, ne ko je ljudi nervirao točno s tašnimi v, v Atenar. zarečesa so, so ga potem ne, pač obsodili na smrt, kot veste. Ne. Um, ok, vla, gremo naprej. Ne. Recimo je Naslednji navedek. Ne. Um, večina med nami pozna primere ljudi, ki so vede ogrozili svoje zdravje, tvegali materialno bogastvo ali celo svoje življenje v upanju, da bi dosegli cilj, kakršen je zadovoljitev, ne, uh, ne marajo samo pašni želja osebe, v katere so slepo zaljubljeni ali zadovoljitev potreb ljubljene osebe oziroma osebe, ki so jih predani zaradi drugih razlogov da nekdo podari ledvico sestri, z katera ni govori že nekaj let ali daruje kriza nekoga, ki ga sploh ne pozna. Zdaj, tako, ne, res je, da si poznamo takšne primere in zdaj zopet, kaj to pomeni ne, za a, tezo, ne, da smo v bistvu egoisti, po naravi, kar pravi psihološki egoizem, e, kaj je torej, v bistvu tega navetka, ne, ali to zdaj to pozicijo ali ne, Zdaj, seveda, razprava bi lahko bila kar dolga, na tej točki ne po je. Če ne zaleže, vidite, ne, naprej 13. Ne. Aristotel, tudi Aristotel se moš vrnil, med drugim trdi, da imeti popolnega prijatelja zahteva dejavno deležbo v življenju osebe in da je resnična radost prijateljstva ljubezen do prijatelja in ne biti ljubljen. Slednjega sicer ne moremo prezreti, to, da je razlika med prijatelji zaradi koristoljubja ali prijetnosti in pristnimi oziroma popolnimi prijatelji je, da smo drugi osebi vsele na razpolago. Popolnimi, svenski prevod, pač pogantarja, jaz sem to, to je Putman, vidite, napisal v enem članku, kjer je spravljal ravno o moralnem egoizmu pri mladih, ne, pa na kak način se z njimi sooči, v eni filozofski revije za očitle je to napisal, Uh, ne vem, mislim, da je bil pravi prijatelj celo boljši prvot. Jaz sem se eno upošteval uh, Ganterjevega. Gre pa zato, da Aristotel loči uh, v tri prijateljstva, pričemer je pravo prijateljstvo to, ne, kjer je prijatelj predan drugemu in sta prijatelja zaradi verline in je tako prijateljstvo večno in ni zaradi koristoljubja ali pa zaradi užitka oziroma ugodje. Uh, pričemer sta ti dve drugi vrsti prijateljstva, se imenuje ta ristotljo prijateljstvo samo, ker sta podobni. Ne. One po nekih zunani vlastnosti, uh, nista pa pravi prijateljstvo, K temu se ima sem še vrni, ne. se mi zdi, da bo treba. V uh, vsakem primeru ve za odlomek, ne ki je zopet nam zastavlja to vprašanje, uh, ali za to vrže, uh, ne, recimo, ta psihološki egoizem. Ne. No in dalje, ne čerimo naprej, torej poanta, ne, bistvu nizanja primerev, ki nasprotuje dogmatični dogmatične tezi psihološkega egoizma, ne, ni le uh, vaj argumentiranega razpravljanja, temečna pomaga opaziti tudi en izmed pojavnih oblik egoizma. In to za je mogoče neka srž tega predavanja, če govorimo o egoizmu pri mladih, pa da ne govorimo kar počes, uh, Ja, ne, mladi so vedno slabši, pa, hurra, tako, kot je to dosti krat navadi. Pač, s bi se morda lahko ne, v nekaterih primerih celo strinjali. Ne gre za to, da točno to razpravljanje pokaže na eno obliko egoizma, oziroma osredotočenosti na sami sebe ne, v razpravi, ne, kot bomo videli v razredu in kar je, pač, ne, nekaj, s čimer se ukvarjam, kako zdaj temu naspratovat oziroma kaj narediti. Meni zdaj ta Putman, vidite, razgrne štiri vzroke, zaradi katerih je po njegovem vse več mladih zapisano egoizma in tudi psihološkemo. In ti so, to je čisto taka, vidite, vsakdalnja teorija neke vrste psihološka, vzročna. Ne. Gre za to, da mladi, Ne, če se spomnite zdaj, ali pa tudi ste, ne, eni še dokaj mladi, uh, se ukvarjajo s tem, kaj bodo, kaj so, gre za vprašanje identitete. Ne, uh, v bistvu gre za stare otroke, ne, pardon, mladostnike, 17, 18 let. In oni se šele spostavljajo to svojo identiteto v razredu, v okolju, se na nek način postavljajo, razmišljajo o tem, kakšna bo njihova poklicna pot. Tako da se zanima za jaz in vlastni jaz in je to zgleda precej naravno v tem času in se zdi, da, je, da očitati ne, egoizem zaradi tega bi bilo nesmiselno. Če se spomnite ne, tisti, ki ste že malo starejši sebe v tistih časi, bo mogoče to lažje razumljivo oziroma, mislim, da ne vem, o tem treba razpravljati. No potem drugi razlog ne, oziroma vzrok je, Manjša odgovornost. Šolska mladina, ne morem reči, da nima nobenih odgovornosti, s k tem času, ima pa primiralno gledano, da starešim, gotovo manjše odgovornosti, recimo večina, ne velika večina jih nima otrok, ne rabijo skrbeti, Uh, za druge, če ravno razlike razlike. Ne? Nekateri se z nekimi odgovornostmi srečajo, kar uh, že hitro. Ne? Ampak na se veste, socioloških teorij obstaja tam moratorium, kot se reče, ne? kjer uh, se je čas mladostništva, kot tudi sociološki pojav, uh, spostavo in podaljšo in se daljša, celo vse do 30 let, in še dlje v teh časih, in zato tukaj gre. Ne? No, potem je tri, o čemer tukaj ne, sploh dosti razpravljamo v šoli politične pismenosti. Za okolje, kakšno je. Zdaj, pravi okolje, v katerem sploh postavimo osebnosti. Ne, in v kolikšni meri lahko rečemo, da so te osebnosti kar nek učinek tega okolja. Ne. Če rano ni moramo nikoli reči, ja, da je to za nek socialni, sociološki determinizem, Pa vse eno, ne, vpliv okolja je gotovo velik, še posebej, ne, zato, ker zagrabi današnje otroke, že zelo zgoda, že vrca, ponekod pomembno, odkot je kdo, kakšne znamke nosi, kas in kar vse. Ne, no, in teza je, da pač to okolje a, zastruplja ne, na vse, in zlasti mladi steologi, kosebičnosti, putman na delovanju, kar nisem pis, govori zlasti o te ideologiji športa, kar smo gledali na film pred kratkim, Ker so ti športni heroji, ne, v bistvu neki vrhunski egoisti, a, ki se do tega dokopljajo s z delam, zgradnjo vsega jaza, sve podobe ne, in vsega tega. No in potem, in to je zdaj ključno za nas, ker z drugemi zroki se tu niti ne bomo ukvarjali, a, pa je, da je ta teorija ne, egoizma ne, v bistvu enostavna. In to pa je res, ne, to je mogoče tak med vsemi razpravami, ki jih lahko najprej ure filozofije obravnavamo, to je ena nalaži, a bo najbolje enostavnih razprav, vsem je jasno, zakaj se gre in pristati na njo in se pol ne premakniti je šele problem. Ne. In to je ne To, ne, zato, ker ne zahteva veliko umskega napora. Ne. No in zdaj, jaz pravim, da bi šola svega morala poskrbeti bistvo, za izničevanje vseh štirih vzrokov, ampak šola kakršna je, na čemer smo tu že dosti razpravljali, uh, bo težko poskrbela za izničevanje vseh teh štirih zrokov. Se mi zdi, da uh, vkolikor bi sprejeli, da je šola vse ena tudi ideološki oprav države jih nekatera teh zrokov tudi krepi. Ne. No in zdaj, gremo naprej, put pravi, ne, da egoizem, razen razlikovanja, to je za ujednostavnosti, ne, metra svetlensko sebičnostjo in takošno zadovoljitvijo od učenca ne zahteva presojenja o tem, ali imajo drugi ljudje prav, ali se motijo. Utilitarizem in deontologija gre za dve teorije utemeljivanja morale, eno na osnovi dožnosti in deontologija, drugo na osnovi posledic oziroma sreče, zahteva ta skrbna analiza okoliščin in silita k rasojenju. Dejavnik negotovosti ima torej pričenciji veliko vlogo, a prav tako tudi navadna, navadna stara umska linoba. Egoiz, za katerega je vse relativno, nikoli ne potrebuje mnogo umske vaje in s tem postane egoizem nek udoben umik, ki mu je dodan vtis stresnega realizma. In to je pomembno. Ne, nekdo pač, ki skozi straja pri tem... Uh, Čist vse, ne, kar vidite, smo zdaj našteli, bi nekdo, ki je spreten v govorništvu, ki mogoče nastopa tudi v teh debatnih tekmovanjih, ne, ali pa se deležuje te debate tekma na televiziji, kakorkoli, bi našel, aha, se tu to dejane v osnovi, čisto na koncu gre za to, da bi mi srečni. In to se vse konča, vedno to, in to je taka enostavna šablona, in to je tukaj, ne, uh, skuša ta put man povedati, da, Uh, hkrati pa, ja, ljudje so taki in gre za nek realizem, ne? pač moramo se znati tem krutem sveta uh, in to je nek takšen enostaven uh, ne, umik. Nem zdaj poanta na psihološkem egoizmu z dijaki je uh, zaradi tega tudi enostavna. Ne? S tem, ko jih vključujemo v razpravo, jih silimo k razmišljanju o stališčih sošolcev, o njihovih razlogov, kako vsem temelovanju vlastnih men in tako naprej. Tiste, neki egoizem zagovarjamo, izpostavimo številnim nasprotnim primerom in to je zdaj to, ne. to je mogoče ta točka, kjer eh, sem napovedal, ne, se egoizem v eh, šoli pojavi. Zato, ker če nekdo vsak zanimiv protiargument eh, ni pripravljen pretehtat, ampak ga eh, vedno na ta način kocki slino izniči, ja, pa tudi tu gre samo za to, za lastni interes. Tak eh, otrok, ne, če recimo rečemo tako, v bistvu več ne razpravlja, ampak samo gradi svoj ego, aha, jaz vam to pozicijo, ne morete me, ne, v bistvu na nek način gre za to in to je ta točka, kjer se v razpravi, v razredo pokaže točno to, če mi razpravljamo, se pravi ne ta eh, egoizem. Ne. In eh, zdaj, če mi Vstravljamo s torej sprave na nek način, to, sem prej vidite, ne, ko je bil četvrti zrok reko in ko nizamo te nasprotne primere in ko so šolci, ne, ker, ne, tisti, ki se s tem ne strinjajo, v razpravi pritiskajo, na ta način morda nekaj naredimo, ne, če pač ne moremo sve, sveta spremeniti. Ne, ne vem kak, nekaj mali, mogoče mali korak, da to je. Karakoli že spravim to, da pozor, ne, a uh, pri takich takšnih razpravljanjih, ne, zelo počasi uh, vodi do spreminjanja egoističnih stališč, oziroma tega egoistične držne, ne, bi bolj boljše reči. Uh, to pa je tak en temeljni cil, ne, uh, takšnih razprav, ki je, v bistvu uh, jih gojimo v šoli, ne. No, za pa zakaj je ta sovremenva težavna to je videti Slavon Richard Poljev filozofijo izbrejevanja oziroma vzgoje, kot za to prvajamo in je en izmed ključnih figur v konceptualizaciji kritičnega mišljenja sveta in zato tudi nekaj teh njegovih člankov smo prevedli ne, za te naše revije. No in on pravi, recimo tak, da ta se mi je zdaj zanimel odstavek, ne. v nasprotju z našimi morabitnimi željami očenci niso nepopisane table, ki bi jih lahko popisali z sklepanja, analitičnimi veščinami in pripravljenostjo za soočene zrasnice oziroma vsem, kar cenimo. Učenci, ki jih učimo kritično misliti na visokošolski oziroma srednješolski ravni, imajo visok razvit sistem prepričanj, ki ga podpirajo globoko vsajene nekritične, egocentrične in sociocentrične miselne navade, s katerimi interpretirajo in obdelujejo svoje izkustvo, to šolsko ali ne, in ga postavljajo v neko širšo perspektivo. Praktična posledica tega je, da večina učencev zlahka postavi pod pršaj samo in zgolj tista prepričanja, podmene in sklepe, ki se že zavrnili, zelo težko, pa je v nekaterih primerih traumatično pod postaviti tisto, kjer so v igroosebni egocentrični vložki. Z kratka, zakaj gre, ne je v tem uh, za malo daljšem odstavkom. Um, Tak bi se lahko misli, recimo, ko že enkrat zdaj imamo problem, identificiram, neko vidimo, da morda se več mladih že več ne razpravlja, ampak vsak samo hoče dokazati svoje pravne. Pol ne nam zdaj ta, ne pol pravi, da to v bistvu to neko nas nase, ne, če za se zostavimo pri te egocentričnosti, In niso pripravljeni spremati uh, drugih argumentov, oziroma, če so že ne, ta orodja kritičnega mišljenja, analize, nasprotnih primerov, logičnih napak, ne, kar je vse pogoje, uh, da znamo ne, uh, misliti in kar se oči ne, tudi pre filozofiji, zase v okviru neformalne logike in tako. dalje, uh, nekoga, ki je že takšen, bo, ta, uh, ne, bo takšen puk mu samo orodje v roko, zato da bo se še bolj vkopal, bo bo še bolj vkopan, Uh, in bo še manj pripravljen uh, poslušati nasprotnike. To je ne, v bistvu tudi dejansko uh, neka izkušnja. Ne. Rano pri tej debati, ne, če kdo pozna to gibanje debatno, ne, ki sem ga jaz od začetka izjemno čisla, pa sem z leti videl, da uh, postajajo ne, ti najboljši debateri, ne marajo točno takšne takšni. Ne. Vse sili zmagati, vsemi sredstvi logičnim zvijačem in tako. dalje. Seveda to ni pravilo, ampak je, se zdi nek trend, ne, ki bi ga od neke empirični raziskavi, jaz, ne, pa če to moja stava, bi se ga dalo potrditi. Ne. Torej, poanta, ne, če ne bomo previdni pri isnovanju razprav pouka ne, in bomo čencem zgolj solili pamet in zbombardirali s teorijo, s tehnikami, argumentacijo, se bojo, v bistvu točno to, kar nočimo, zaprli vase in potem bojo to, kar skušamo z temi, vidite, nasprotnimi primeri spodbit, nikoli ne bojo v bistvu, tega sprejeli pa rekli, aha, Ka pa, če je moj argument res slab, a so ti razlogi res dobre, skratka, te države bodo usvojili in pol nismo naredili nič, ne, zato, ker pol zgojimo ravno te egoizme. Ok, zdaj, vidite, ne, štiri, moja je takšna majhnen preskok ker prevzemam, ne, recimo, za da imamo pouk, ne, in tak malo samo všečno, da smo nekaj naredili in da smo uh, bili v glavnem uspešni. Se pravi, da nam je uh, z neko previdnostjo uh, uspela vendar gle za temi razpravami nekaj uh, doseči, ne. Pol, Uh, ne, in smo te začetnili nobi stopli na prste, to še ne pomeni, da smo zmagali, ne, če lahko tak rečem, uh, da, ker zdaj prihajamo k moralnemu egoizmu. V začetku, ne, uh, tisti vsak je stališče, kjer nekomu očitamo, aha, si pa egoist, rekli, ne, da je bilo drugačno od tega stališča, kot če nekdo pravi, itak so vsi ljudje egoisti že po naravi. Ne. Tako da zdaj nekdo, ne, ki je soočen z tolkimi primeri ne, in če, tako kot sem prej rekel, nekrati, to naredimo prezed, ko je tak. so na sezadnje res bistri, še vedno lahko to svojo egocentrično držo ohranjajo, ne, s tem, da reče, no prav, uh, Um, Vsaj ljudje morda res uh, se ne ravnajo egoistično, včasih ravnajo tudi ne za koga drugega, tako je bil tisti odlomek za Aristotla, recimo vsi imajo izkušeno in tako dalje. Ampak to pa ni prav, ne. vidite, in zdaj prehajamo na drugo raven, se pravi iz neke empirične teorije na uh, moralno teorijo, zato ker pa pravijo, ja, ampak v resnici bi pa morali biti egoisti, ne. Uh, in na ta način potem nekdo še vedno uh, lahko uh, da nekaj prav, krati pa še vedno naprej zagovarja svoje stališče. Ne? In na ta način vidite prejmo do uh, ne, tega, kar je v bistvu, uh, moralni egoizem oziroma gre za premik, pri katerem zagovornik egoizma, je zagovornik egoizma pripravljen, odstopiti od psihološkega egoizma in spreti, da je egoizem nevara resni psihološko dejstvo, to, da to še ne pomeni, da se moti, ne, ta zagovornik, egoizem je moralno dejstvo, oziroma bi to moral biti, torej, da bi morali biti sebični, če nismo, smo prav neumni oziroma nemoralni celo. Ne. Zato gre pre moralnem egoizmu in uh, na te točki ne, potem si lahko pomagamo, vedete, z odlomki, uh, pa kar s knjigo ali pa s filmi. En rent je dan danes, ne vem, uh, pač je predsej razpita, zelo popularna, filozofina, ameriška, ne. živela je pač v Ameriki in je napisala to slavno knjigo Vernina sebičnosti. Tak nekaj čisto par strani te Vernine sebičnosti imamo prevedeno ne, v te filozofija na maturje, tako je zanimivo revijo, če bo kdo kdaj polistal. In tudi za nekaj in besed. Drugače parendova bila ne, taka tudi v Hollywoodu izjemno ocenjena, Uh, autorica, uh, mislim, da je film Fountainhead? Yeah. Ja, neko Cary Grant igra, enega arhitekta, če že to gledal. V bistvu film je film izjemno dober, jaz moram se priznati. Uh, ravno pred včerajšnjem je se dala uh, na internetu dobiti uh, Atlas Shrugged, še ena njena leposlovna knjiga. Ne. Um, karakoli zelo je zastopana, na internetu se da se kaj dobiti, ampak vseeno, no, bi mogoče prebrali vse, vse to, kar ona pravi. Jaz vam bom bral, v bistvu se ni dosti, v bistvu gre samo za pet odstavkov. So pa zanimivi, ne, torej iz te knjige vrni sebičnosti, sebičnosti, ne, par odlomkov, kar pravi za ta enrendova, altruizem. Razglaša, da je vsako dejanje narejeno zaradi koristi drugih dobrov in zelo vsako, ki je narejena zaradi lastnih koristi. Industrialca, ki pridobiva bogatstvo in gangsterja, ki ropa banke, se ima za enako nemoralna, ker sta oba poskušala obogateti zaradi lastne sebične koristi. Mladeniča, ki se odreče karijeri, da bi vzdrževal starše in službi, nikoli ne napreduje više od trgovskega pomočnika. V špeceriji se ima za moralno boljšega, kakor mladeniča, ki vstraja v napori in izpolni lastne ambicije. tu ustavim. Ne, treba reči, da te en rendovi gre na živce, ne, to je altruistično stališče. Njeno mnenje je, ne da vse take altruistične etike ali pa recimo celo kantova, ne, teorija dožnosti, Na nek način, um, celo odrekajo ne, življenje ljudem, uh, pravico ne, do nekih moralnih odločitev in tako dalje. Ona to na enem mestu spodobo neko dobimo za novo leta darila, ki jih nočemo, ne, se pravi, da so sad ta moralna dejanja pač takšna, da jih opravimo s stisnjenimi zobmi, pa pa ne, pač se zraven kisla držimo, tako bo, tem drilo, ko ga dobimo, in ponenem, to preprosto ni pravo. Se pravi, etika je morala služiti nam, ljudem, našemu zadovoljstvu, ne? Je to ona v bistvu hoče reči in na ta način, ne, kot bomo zavili, ona otemeljuje to eh, sebičnost naprej. In zato pravi, ne, če hočemo odrešiti človeka in moralo, je treba ponovno spostaviti koncept sebičnosti. Natančni pomen in slovarska definicija besede se glasi ukvarjati se z lastnimi interesi. Prvi korak je v obrambi človeške pravice do moralne eksistence, to se pravi priznati potrebo po moralnem kodu, ki človeka vodi v karieri in izpolniti življenja, tako, sem malo prepovedal, ne, oziroma dodal. Razlogi, zaradi katerih človek potrebuje takšen moralni kod, vam bodo povedali, da je namen moralnosti v predelitvi primernih vrednot in interesov, da je ukvarjane z lastnim interesi bistvo moralne eksistence in da mora Da, da človek mora biti uporabnik svojih moralnih dejanj, oziroma koristnik. Zkratka, če že nek delujemo ne, in sprememo, da je to moralno, potem moramo imeti tega korist, ne pa da jim imamo. Ne. In dalje, ne, glede na to, da bi vse vrenote morali biti pridobljene z ljudi, ima sleherna vrzel med delujočim in koristnikom za posledico nepravičnost oziroma žrtovanje nekaterih ljudi za druge, delujočih za nedelujoče, moralnih za nemoralne nič ne bi smelo upravičiti te vrzeli in tega ne bi smelo nihče dopustiti. In objektivistična etika vstraja, da mora delajoči vedno biti uporabnik oziroma koristnik svojih dejanj oziroma, da mora človek delovati za svoje racionalne interese. To je zapomembno, kar ona doda uh, racionalnost. Pravi, da pravica ne pomeni dovoljenje ravnati, kakor se komu zljubi slepe želje na, na ključne muhe, zato ne morejo določiti, kaj je njegova korist, to mora biti odkrito in doseženo pod vodstvom racionalnih načel. Prav zato je pač ta njena etika morala racionalnega samoljube oziroma, ne temu rečemo pač v stroki, da to racionalna sebičnost, ne, kar ko bomo kasneje tak malo več mogoče povedali. Zgodnika, ona pravi, ne, napad na sebičnost je napad na človeško samospoštovanje, in odreči se pač sebičnosti, pomeni odreči se tudi samo samospoštovanja. In to, ne, ta odlomek, pač ne, sem strajal in ga prebral, zato, ker je ne, pač mnogem mladim dijakom všeč. Na nek način je to tako, da bi zadihali zrak ne prvič in ugotovili, ampak jaz, to je točno to, kar mislimo. In res je mnogem všeč in... Dejansko gre za teorijo, ko je pa malo teže ne? Jo, spodnest, kot je mogoče bilo a, to primera z psihološkim egoizmom, ne? kjer smo prevzeli, da na koncu vendar le a, ne, večina od njega odstopi, ampak odstopi, ne, pa pa v bistvu vstopi v to pozicijo in je to a, malo trši oreh, ne? ker kar zdaj v bistvu pravi ne, ta rendova z tem svojim na racionalne ja, ne. To je za ena tehnika, da poskušamo ugotoviti, kaj v resnici pravi. Ne? Zdaj bi lahko to interpretirali, to priznavam na več načinov. Ja sem poskušal to, kar je 16, ne? v bistvu to, vse, kar sem zdaj pribral, stlačiti ven zelo, zelo enostavni argument. Zgolj zato, ne, da je v bistvu jasno, to je v bistvu tudi neka zelo priporočljiva tehnika, ko Vključimo, ne, to sem mogoče še pozabo povedati, ko vključimo recimo, nekega prepouka, ne filozofije, nekega avtora, ga pač obrnavamo kot če enega dijaka, ne, ki je da zdaj šprica, zdaj pa je priša uh, in zdaj, ko je že tu, on to svoje pove in za on to pove in zdaj smo mi si pred, ostali pred nalogo, aha, ti praviš in ga obranavamo enako ne, kot, če, kot vsakoga drugega, ki karkoli pove v razredu. Torej, in uh, to je za v bisto moja interpretacija, uh, Lago je bi bila tudi malo drugačna, ne, kot sem pol naknadno gledal, ampak mislim da je nekak poanta se je zadene, uh, kar je poudarek je na mora, ne, in za ta en render pred da človek mora biti korisnik oziroma uporabnik svojih dejanj. Uh, in kako to temeljuje, ne, pač pod, podpreto z nekimi razlogi, ne, vidite uh, premisa In to je, ne, vsaka vrzeva med dejanjem in koristijo od tega dejanja je nepravična, se pravi, če mi nekaj delamo, pa pa koristi koristijo tega, bi bilo ponenem nepravično. In dalje, ne, ker je nepravična, ne bi smela nič oprečevati, oziroma opravičevati, se pravi, je to nadaljevanje tega in pol mogoče je sklep, da človek mora biti uporabnik svojih dejanj. In je to a, mogoče en prvi delni, delni sklep, ne, katerom je pa še treba dodati a, ta to racionalnost. Zdaj pa seveda je stvar v tem, ali je to res, ali ni. Ideja ne takšnega zapisa je v tem, zato, ker lažje vidimo, ne, če nekdo pravi, da je vsaka vrzel med dejanjem, in korista tega dejanja nepravična, svak vprašamo, ali je to res. a najdemo kakšno vrzel, da nekdo nekaj dela, ne, pa pa nima nič od tega, ali lahko rečemo, da je to nepravično. Mislim, se v glavi tako začne rolat polno primerov, ko se v bistvu nima ni dobene veze, s tem sem en se ne zdi, ne? pa če nekaj narediš, nimač od tega, mogoče lahko ne rečeš niti, da je pravično, niti ne pravično, ali pa na vse zadnje, ne vem, zakaj bi, morala, zakaj bi vsele ne, morali od naših dejanj nekaj imeti, ampak to je poanta ne, tega, ne, te racionalne sebičnosti za enkrat, ne, zapoje tak Tako jaz opažam ne, in tu bi jaz vse nadal, eh, zakaj ne, vse več mladih, če že tak bistri kot so, ne, hkrati eh, sprema to stališče, je zato, ker vidijo nas, ne, vidijo naš svet, ki smo ga mi naredili, mogoče ne ravno mi osebno, ampak naša generacija, eh, ne, vse to pehanje za ne vem, srečo, materialno blaginjo, ne, ki je pač za mnoge garant srečnosti, povarnosti in tak naprej. In pol se jim zdi, da od svojega dela in svoje prinosti nekaj morajo imeti. In če se primerjajo z ne, vrstniki, ki se manj trudijo, se jim potem zdi neprevično, tako da je kar nekaj intuicije, ne, ki so na njihovi strani in jih ne moramo kar pomesti pod preprogo. Vsekakor pa je ne, potem... Zaradi tega imajo dost manj posluha, mogoče, da je nekdo naredil krz, nekaj za to, kar je. Ne? Uh, in um, mogoče za ston. Ne, um, ne vem, z že pobud. Uh, kratka vidite, tukaj potem nadaljujemo zopet uh, z razpravo. Ne? Treba pač pretehtati zdaj uh, te... Uh, Ne, te sklepe, ali za argument dober, ne to, kar je pod 16, pač argument celota, ne, če nekaj razlogov podpira uh, sklep, temu pravim argument, uh, ali res, potem pa so ta vprašanja, ki same samezni razloge, spodbija z idejo, da če razloge niso dobre, da potem tudi sklep ne more najbolj držati, ne, uh, no in tak naprej. Uh, <kuh> mogoče, ne, tukaj a, ko je v klepajo, se vrnemo za hip k tej racionalnosti rendove, ne? A, to pra recimo proti nekim sodobnim ničevim teorijam ničianskem, ne, ker neki racionalizma noti in podobno. On a, pa sploh mogoče proti Uh, iracionalizma kot takega. Kakorkoli ona pravi, človek ne more preživeti prepuščajoce slepi veri, temveč mora odkriti načela, ki jih zahteva njegovo preživetje in se po njih ranati. Slepe želje uh, ali naključne muhe ne morejo uh, določiti, kaj je njegova korist, slednje mora biti odkrito in doseženo pod vodstvom racionalnih načel. Prav zato je ta njena neobjektivistična etika, morala, racionalnega samoljubja oziroma racionalne sebičnosti, ne, kot je pa že bilo uh, zgore povedano. Ne. Uh, to je bilo treba še enkrat povdariti, um, v tem argumentu, ne, ki sem ga predal, to pa res ni noc zajeto. To je pri rendovi pogoji. Uh, Ker zdaj, če bi ne, nekdo je očitel, aha, ne, v bistvu tukaj pri tebi kar dela, pa greče strupla drugih, to zav, ona niti ne pravi, ne, vidite, to treba biti pošten, pa premisliti, uh, ta nena ne, etika sebičnosti pravi, da slepe žele pa nekaj naključne muhe ne morejo določiti, za natančno, kaj je v našem interesu, ampak to mora biti racionalno premišljeno, ne. Pa ravno zaradi tega, ne, je to tako, uh, ne, To ni zdaj tista umska linoba, ne, ki smo jo začetko še omenjali, uh, in tudi ne ti mladi, ki to zagovarjajo na nek način že stopijo ven. Vseeno pa še tega še vedno tak oklepajo, ne. Še vedno je treba v zadju videti, da uh, ne, morda nočjo popustiti pod boljšimi argumenti, ne, oziroma boljšimi razlogi, ne. No in zato je zdaj tukaj še nekaj morda malo zahtevnejših vprašanj, ne, uh, 22, ne, uh, vidite, gre za točno za tezo racionalnega egoizma, to, kar zdaj rendova pravi, ne, ali lahko sprememo stavek, da določeno vedenje je skladno z razumom, če delujoči eh, z njim deluje za lastno največje dobro, ne, uh, se pravi, ne, s tem vedenjem. Se pravi, ali zdaj uh, to skladno razumom, ne, No, potem naprej, ne, ali lahko sprejmemo stavek, ne, da so moralni predpisi, so spremljivi in upravičeni, če smo se jim podredili na osnovi razuma, se prej, neke moralne predpise ne, in se jim pol podredimo, to je zdaj teza etičnega racionalizma in potem še tretje vprašanje, ne, Ker na nek način oboje združene, če imamo zdaj, upre, ne, ali lahko sprememo stave, upravičene moralne zahteve lahko sprememo, s tem, ko se jim podredimo, delujemo za lastno največje dobro. Ker je ta teza za altruizem? Ne, v začetku, vidite, ko, je, ko sem rendovo uvedal, se, se, se pravi, če zdaj že imamo neke a, moralne zahteve in so te upravičene, ne, so bile nekako premišljene, a, kakakoli, a, Lahko se ozi po njenem podredimo samo če delujemo v bistvu, za lastno dobro oziroma to kar nam pomeni sreča oziroma največje dobro, naj, to zdaj videte v nadaljevanju še nekaj če um, še nekaj v bistvu, od teh treh tezah, ne? na kakšen način se povezujejo, uh, ne? skupaj, skupe, ampak jaz mislim da se naj same po sebi so itak dovolj očitne. Uh, tako da je mogoče zdaj, ker je to trt oreh, kot ste videli, uh, nekaj načinov kritike ne, in zdaj en bajer, ne, en autor uh, predlaga recimo logično analizati te pozicije, se pravi zdaj vsak odločali, ok, zdaj imamo rendovo, ne, zdi se, da je trt oreh, ne smemo jih analizirati um, kako se zdaj lotiti ne? in zdaj ta bajer upozori, ne, da etični egoizem nasprotja z nekaterimi ne, drugim močnim pripričani, da je, ne nasprotje z drugim močnim prepričanjem, ki pa je tudi nas namreč da moramo moralni predpisi sposobnost urejat medsebojne spore, nastali zaradi različnih e, interesov, ne? In za etični egoizem na te, je na tej točki v težavah, ne, zato ker takšnje spore težko rešuje, ne? ker vidite, le to namreč implicira, da včasih moralno tisto ravnanje, ki nasprotuje našim interesom, včasih pa zasledovanje lastnih interesov celo prepovedano. Oziroma, če imamo več ljudi, ki imajo interese, pa pa prije do spora, ne, uh, se zdi ne, in to je naša intuicija, da včasih mora nekdo odstopiti od tega ne, uh, in to potem res nji v in bila mogoče ta ena kritika. Ne. Zdaj pa drugi, ne, je pa Putmano predlog in tega v bistvu, na tega mes stavim, ne, zdaj ponovem, da se pač se moram vrniti, če tistemo, takšne logične razprave, jaz jih zelo cenim in so nek nujni pogoj kritičnega mišljenja, ampak kot rečeno, kar sem prej govoril o polu, um, ne dotakne vse kaj dosti mladih, oziroma, če se že ne, na umski ravni manj pa čusteno, kar se mi zdi pomembne za to, ne, se zdi, da ta pristop ne, za etiko vrline. to je ravno Aristotel predstavnik, kar govori o vrlinah, o prijateljstvu, o radodarnosti in vsem drugem, in mogoče s kakim zgodbami, in s kakšnim romanom, kjer se govori o požrtovalnih ljudeh, ki so nekaj naredili za druge, ne, pa bi jim težko prepisali, da so to naredili zaradi vlasnega dobrega ne, in na kak način v urejanju skupnih zadev vrstnici, ne, a, to potem nekam pripelje, zasedovanje sebičnosti poman, manj, tudi to pa je ta drugi, drugi način, ne, pričemer so uspehi a, pač težko prevrdljivi, to vam moram povedati, a, tak s časoma po celoletni razpravi šele ne, se kaže prvi znaki, da potem s tem ta, kar smo rekli prej, da je ne, najprej umska nova pa pa neko zapiranje vase ne, v ta egocentrična trnjava, da se to potem počasi ruši. Tako da to tem, v bistvu, samo je poltušen dodatek, ko pač ta Putman kaj več pove, ne vem, če ima za kdo za kaj zapovedati, dodati, vprašati, izvolite. Ja, ja, a nisem bil jasno, ja. Koliko ga ste prišli poslušati? Ja, no. ja morejo, ne. Ne se poslušajo, tako moram reči. Težko je reči, da je to pravilo. Razlike, ne. Razlike so kar precejšnje in imaš, imaš razrede, ko so briljantni in bi v njih ostalo celo življenje. Maš pa razrede, kjer je in njih zguba časa. Ampak večina ima no, to, to ni vprašanje. To pa je točno to, ne, kar je treba doseči. Aha. Ja, ne, to vprašanje je seveda pa dosti bolj zanimivo. Uh, nekateri se že poslušajo ne? in kaže recimo večjo zrednost kot mogoče uh, naši politični zastopniki vodaj trenja. Res večjo. Ne? Uh, včasih pa, pa, eh, pa ne, oziroma se pokaže točno to, kar sem govoril, da je problem. Ne? In zdaj, če pravimo, da je vse več takih, ne, če bi to tezo sprejeli, a, potem je problemov vedno več. A, vendar pa, ne, a, bi bili na nek način fatalisti, oziroma bi sami ne, a, zapadli mogoče v isto a, Ideja puka filozofije rano v tem, da to odpravi. Mislim, to mogoče lahko naredi. Ampak vse pravim, uspehi so različni in tak. Ja, mislim, da. S tem, da je to dolg proces. Poleg tega je tu več tes in več poskusov, kaj zdaj lahko narediš, ne, ko stopiš v razred, na kak način se tega loti. Trenutno stavim na to, da se res poskušajo med sabo čim več pogovarjati pa poslušati, zato ker učitelj ima, če hoče ali ne, že neko autoriteto v razredu, samo v mesto, Uh, zaradi katerega se uh, potem še bolj zaprejo, oziroma še več iziv. to je ena izkušnja. Uh, je pa potem proces bolj dolgo trajen, oziroma tak je, ne, če je, idealna situacija, kar pa ni vedno, da je recimo v razredu precej uh, tašnih zanimivih, ne, mladostnikov, ki pa so altruistični, ne, in uh, gojijo, ne, te teorije in to držajo in potem oni razpravljajo recimo, ne, Ne, z peščica njih. Včeraj na to je res idealna situacija. Ne. Pritisk vrstnikov, ne, potem lahko tukaj malo na to staviš, na ta vgled in a, mislim, da mogoče potem se malo bolj kdo vpraša, kaj pa zdaj. Pa tak. A, po drugi strani, pa zopet, ne vem, tu ni pravilno, to je najboljše rečeno. je nekdo pa bi mislil, pa kaj bo za ta, ne, mislim, pa tudi odvisno od šole, ne, ima se šolce sploh ne upoštevajo, ne socialno okolje je različna, tako, da, a, tako tukaj ne sem podal nekaj tez, ki so lahko vodilo, a, ampak se je treba predagljati pol situacije. Prvi, da sem opislil delavanja, da se nekaj kar istoprat upomenjali. To zamočimo oziroma to, tak, pač stare tekste beremo z neko dobrohotnostjo. Ne? In pač zamevamo ven te intuicije, zlasti tukaj je to razpravo o vrlinah, ne, o prijateljstvu, kjer Aristotel loči ravno to pravo prijateljstvo od prijateljstva zrad koristi oziroma ugodja In zdaj, če je nekdo z nekom res pravi prijatelj, si bo že... Ne bo pričakoval, da bo ljubljen, ampak bo sam dobro delal zanj in se trudal zanj in v tem smislu ne, bo ravnal, recimo, ne sebično, ne zaradi nekih koristi in tak naprej. To je bilo to mišljeno. Ne. Zdaj seveda bi lahko nekdo rekel, aha, ne, saj s tem pa tudi na vse zadnje koristi sebi, ne, s čimer se potem, s takšnimi ogovori soočama, samo... To je potreba pripeljati, da to ni motiv, zaradi katerega prijatelj to počne. Ne. Ko je nekdo v stiski, ne, to je mogoče ključni argument, pol, in nekomu pomagaš, verjetno ne gruntaš veščas, kaj bomo od tega, da ne bo vrzeli med mojim dejanjem ne, in a, potem korist, koristi od tega. Ne. To je bilo to mišljeno. Skratka so neki a, slavni, nasprotni primeri, sicer pa jih možno najti vsak dan v življenju, filmi, literaturi in podobno. Ne. Kako pa nekdo us, uspostavi tako prijateljstvo, da je samo izljubezni? Mislim, malo težko se izpostavi kar za eno nepoznano osebo. Ja, treba, ne vem, če je tu recept pač nekoga spoznaš, pa ne. ne? Ja, no začetno ja. mora biti nekako koristno. Ja, misliš? Ja, ne, to je dober odgovor. No pač zdaj, ja, pač iz... Ne vem, iz danih izkušen, ne to vsak ve, eh, pa če rejmo malo iz danih izkušen, Aristotel pravi, da takšna prijateljstva so zmožni izpostaviti v vrli ljudje, ki v drug drugem prepoznajo to eh, vrlino, ki je že v njih, ne, in so na podoben način nesebični. Uh, ne, tada bi bil to odgovor, da se isto, isto prepoznane, mogoče na pet kilometra, če se malo pošaljimo. Ja. Zdaj je vedno bolj na to vprašanje, ki se včasih mislim, tradicionalno filozofske spreje sreče, pa, ja. pa, etike in tako naprej, da je vedno bolj posegata tako psihologija kot neuroznanost. Ne? Še posebej po tem, ko je bil predsednik priste, Ameriška psihološke asociacije, pač ta Seligman, njen to dost oveljava naprej. Se mi zdi, da bi to bo potem težavno, ker dejansko oni pa bodo znanostjo začeli podati vse nekaj zelo konkretne teze. Ne? od tega, kaj nam prinaša srečo, o tem, kako dejansko se obnašal mi, oziroma, kako dejansko se obnaša stališče neuroznanosti, ne ki je ne, modr, nekdo, ki je, je altruističen, nekdo, ki je egoističen, uh, Se vam zdi, da bi to mogoče lahko povzročilo neko neko spet enako zaprti, ne? Kako to, ne, kako to misliš? Ja, dejansko, ne, nekdo naredi, da se je te raziskel, ne, uh -huh. pokaže en zelo jasen trend, recimo modri ljudje, tako pa tako razmišlja, ne? specifične, tu imam MRI-scane, recimo bo to zdaj dejansko družba odvrnilo od neke filozofske razpraje o tem, kaj je dobro, ne? Kaj, kaj je mudro, šlo, kaj je nam dejansko prenaša, ki pri nas je srečano. A misliš, zato, ker je lahko na to dali nek empiričen odgovor? Mm -hmm. uh, za vprašanje, kak gledam na to, uh, z, z strahom. <laughs> Zira, tako rekel, ja, um, jaz sem v bistvu velik fan tašnih naravoslovnih raziskav in uh, jaz mislim, da se moramo zavedati, ne, da nam znanost o nas povedala mogoče kar ne slutimo pa kar ne vemo, ampak uh, ne vem, no jaz verjamem, da za to, da smo moralni pa za nekaj odgovor, ne potrebna neka svoboda, ne. In to v naši domeni in mogoče stvar naše odločitve. Zdaj nisem za, ali ne potem vrameš, da bo možno, da bo pokazali, da smo kar nek biološki aparat sistem in da se ne moramo niti glede tega odločati. Če misliš, da bo... Ne v to smer, ne. Uh -huh. Mislim, ne. To bi bila razprava, se razprava, ali smo determinirani, ne? Ne. ali pa ali imamo kanček svobode. Jaz vramem v to drugo. Je pa to res neodločena razprava, ne, za enkrat. Mislim, ja. da je o tem, kaj je bistvu človeka, da vedite, da se pravi, jo, da je več to, razpravo, je to je problem, ne? No, ja, recimo... Tem, to boljše, če več se da je v bistvu samo strukturo konstrukt, če tudi je to res še vedno bovojem vsak posebej na nek način se razvija, pa umoča svoje, ustvarja, unikuje svoj svoje najmeram to, da smo umoče, vse eno samo konstrukt. Vse se smo nekako, se je vse eno, eno razvijamo. Ja, vrjamem v to. V eni strani vrjamem v to, kaj vam da praviti, v te knjih, greda v celotnej gluciji, še vrešla, skozi dokaze, da je pa percepcija naša v bistvu samo konstrukt verjamem, mimo jas mislim, samo vse eno. Jaz moram verjeti, smo sobožni, da samo se searno. Jas morem veriti, da je močno svobodno besedilo, nikoli. Ko je biser religija, na? Ja. Ali pa pač pač ta, alu pač kako reko teza, ki se podal, pa idejansko je resen problem na ram filozofijo, oziroma na ram temo, ko danes počnemo. Uh, mislim, da dober, dober protiargument podaja uh, za svojim primerom uh, Richard Townsend, čeprav verjetno ga marsikdo uh, ne more res najmet kot filozofa ali kakorkoli. Ampak kaj njegov to primer Selvi Ježina uh, iz leta 1977 in 1976, da to še ne spomnim, uh, ki je zelo uh, vplival na razvoj tega mišljenja, o katerem smo danes govorili, na negativni način sklaka ta ideja, da smo zbolj vozila za gene, sklaka, da je to edina naša naloga, da te gene pač v prihodnost. dokin se na to odzove, na vse te, te teze, ki so jih potem neki določeni srpunjaki razvijali v smeri tega anarcho-kapitalizma in neoliberalizma, on se odzove z distanco in pravi, Sveda, uh, organsko biološko in človeško bitje mogoče res pač darwinistično ali na način skaka, da teži da pač nekaj uh, se razvija da je evolutivno in tak dalje ampak to da imamo razum nas pa seveda ločuje od tega skaka to kar znatimo za razumom in nekaj kar je nemreku da preko narave kakorkoli. ampak nekaj kar dinamsko imamo v svoji uh, oblasti in s čimer lahko delamo razliko ne? In, uh, jaz mislim, da v bi bistvu filozofija, filozofije vedno bo v tem in bo vedno tudi ostalo v tem. Ne, ne glede na to, kako bo znanost povejala. Mislim, tudi, če, gremo, če rečemo, okay, bom bomo prepustili vsem znanost, bomo prepustili znanosti, popolnoma odprte roke in bomo odločila, kaj je to sreča, uh, skakaj, kakliko od tega, kako uh, procentov tega uporabiti in tako glede, skakaj, da imeli recept za srečo, da bomo imeli recept za inteligenco, da bomo imeli recept za uh, kaj vem, za, se kaj uh, V to lahko seveda podvojimo na več kot en način, ne znanost je nekaj, kar se nam da ni dalo od Boga, pa ne vem česa, ne? To je nekaj, kar se lahko razvija, kot se razvija, mogoče tudi sama filozofija, ali samo mišljenje in tako dalje. Jaz mislim, da to je to dober primer, ki ga lahko podaja, pa poskušate rešiti. Ja, kar mene specifično skrbi je recimo vpliv takega trenda oziroma takega mišljenja. Ne? Čist znost nego zato ja. kaj se v družbi dogaja, ne? Zdaj če recimo pred 200 leti recimo ljudi niso imeli pravega razloga za bi biti v filozofskem razmišljanju glede sreče in etike, pa kaj dobro v družbi, ne? Zdaj pa recimo Se lahko dogaja, da recimo pa, pa nekateri razmišljali, da imamo znanost, da bo to določila. Zakaj bi za vas sreči razmišljali? V no, zgodovini je, je vedno bil neki taki element, ki je preprečeval razum, da bi pač imel svojo vlogo. Recimo, religija pač hmm. čas, eh, je že dolgo pač tudi neka pravila, kako se mora razmišljati, in se potem vsi razmišljali o tem okviru. Na isti način zdaj jememo znanost kot isto religijo. Ne? Uh, pa nijem nič proti znanosti, ki so yeah. se z Hočem reči, da so to nekaj stvari, ki se ponavljajo iz poza biloveno? To še te znanosti, se ja, si... mislim. No, mislim, če je znanstvena teza, pa, da je dobro podprta, pa, da se je dosti kritika lotlo pa je vse to preživela, tako kot sem prej govoril v tem duhu, Potem se mi zdi razumno to sprejeti, ne. Uh, pa če zdaj, se bo... Nisi, ne, tem, zdaj, ja. sve ti lahko rečeš, da znamost, ta razum, uh, na nek način premarja, tako to je. Ampak še vedno, tako je, tako kot je rekel Andrej, nekaj svobodne volje je pa pač tudi, človeka in pa odzeti znamost. Ne, zdaj ni, ni tako jasno več razlike. Ne? Mislim, med razumom pa religijo imaš dose, vesiti dose jasno prepad veste, ne. To pa med znanostjo pa filozofijo, oziroma pač kritičnim razmišljanjem, ponemče lahko mi tak jasno prepad določimo, ne? Ne, sega nim. Malo večja težava tu, ne. Ker pa ne, filozofija je pač eksperimentalna. Seveda, ampak se, ampak je pa škoda, ne. Misim, ker bi ker se bo dost velik del filozofije, ki to se nam di dosti pomemno, takoj, pa, pa recimo pačo, ne vem, od Grkov dalje je od demonija, ne? cvetenje, če prekamo. To se bo v bistvu se izgubilo s tem, ko recimo, delamo raziskave, ne pridemo do dokočnega odgovorja, ampak se pa družba začne opirati na te raziskavi, ki se ste že kaj Marjana ponehajo razmišljati, kaj je dnjih dela srečna. Zamejo, ok, smo ugotovili to, to je 20 točk, tako moramo razmišljati, dam srečni. In nekaj bo nehajo... To je nekaj pozoriti, mogoče na slova. Ja, to se meni zdi, da je to... To je stabilizacija. Ne. Tu bi še nekaj, dodam. Ne? Ne. Mogoče vsaka veda je dobro, ne, da si postavi svoje meje. Filozofija priznava svoje meje, tudi znanje ne mogla priznati svoje meje. Mogoče ne gre za to, kakšen je odgovor, ampak mogoče eno vprašanje so v osnovi filozofska in znanost ne more dati odgovora. Tudi, če bi vedeli vse o človeku. V materiji, vidik, vse o vseh mogočih vidikov, vseeno ne bi mogli yeah, odgovoriti no. na ena vprašanje, da se ni zabatno, večkrat zgodovini, da konec filozofije, znanost bo povedala vse, vem, ta znanstveni optimizem smo že poslušali. ne. Na koncu se je vedno prikazalo, da znanost samo po sebi lahko marsikaj pove, ampak so pa ena polja, kjer če si pošten znanstvenik, da se tu ne da kaj dosti povedati. Ne, ne. Znanost ne more povedati ali je Bog ali ga ni, znanost ne more povedati, kje je način življenja je najboljši. Ne. To so filozofska vprašanja, ki so v osnovi mogoče neodločljiva ali pa zelo težko odločljiva ali pa se od njih vedno razpravlja. odločitve in za ker se mi, kot za vrednote odločimo, na družbo pač sprejme neka pravila, katere vrednote so jih važne. Če nam znanost zatekriva vrednote, pol si lahko grde stvari zgodijo, kot se že Grega je se mi da pade. Hovis, Greg Nije, ki se, tom, se je buda, ne? Ne, to, to, to mene skrbi. Ne. Zdaj se lahko, nekdo se pretvara, da, da ve točno, kaj je sreča. A svem, kaj je sreča. Vem, kaj je sreča ne. Zdaj to objani objavi. In so to ljudje, ki je bil predsednik Ameriško psihološko asociacije. Zdaj to je vseeno človek, ki govori z nekega predastala znanosti. Ne. In se vam pretvara, da ve, kaj je sreča in ve, kako mi dosežemo je, sreča. ne. Don, ne. Zdaj... Zdaj, niso vse največe vprašali, kaj meni znanost? Neke da je rekli, da on te uspustovane dami, neko kaj meni, o tem ni zbor, ali to je normalno, kaj meni znanost? Pa ne ve, ne? je Pa skupaj, kaj ni meni... znam. Uh -huh. prosim. da se se da se Ne. Ne, pa znanost znanost kot uh, Empirično prevrljiva veda, ki ima tudi dokaj jasno pod do uh, rezultata, pa mora imeti kako kvantitativno raziskavo. Zdaj pa tako je samo, mislim, da super odgovorejo, da ne, ne vem, a bi se da k temu kaj dodati, v bistvu, uh, tudi, tudi za nekaj vprašanja. Ne? To, kar je samo uh, ne, povedal. Uh, Tako da, da imaš veje filozofije, ko so blizu znanosti, ne, ko so tesno navezane na znanost, pa zlasti filozofija znanosti, pa tudi, uh, ampak tudi oni uh, bi verjetno naredili ločnica. To se jaz ne No, Že, ampak ti si ti si ne dopustiš, da ti bo nikdo rekel takè pika, v, Vse mislim, da bi filozofije se še to ni zgodilo, da bi nikdo rekel takè pika, ne? No, si pa ti lahko reči. Ne moreš. No, mislim, lahko trdiš za, rekel, zelo, zelo visoko verjetnosto, da nikaj. Je. Ja, ne, ne, ne pa nauš takè. No, zelo visoka, zelo gotovost, da je atom, Zelo On lahko z malo manjšo verjetnosto Trdi, da sreča je to, se tako draže. Ne? Samo, je filozofija da ni znamsti, No je da se bova, da je je teza, No, jaz sem, a, pat se spomnim, ene, to, kar sem rekel, ena ločnica je, da a, to imaš prav, ne? Zdaj, tak, če to, kar si ti reko spustili, pol bi blebetali, ne? To pa se nočemo in to povsem prav, Ino, kar mogoče ne zdaj, če to prizamemo, loči filozofijo od znanosti, je potem, da ni vseeno pa ni čist jasne metode, kako zdaj pri do najboljšega odgovora. nam ne, ne prestane nič kot razprava, pa neko nanašenje našo intuicijo, pa tektane teh argumentov. In to seveda je ne, neka racionalna metoda, samo ni pa empirična v tem smislu. Znavnost pa je, mora biti empirična. Ne mora nekaj napovedati, pa reči, če um, se to ne zgodi, pol je znaša teza nekaj narobe in s tem v bistvu izključi vse ostalo je iz te regije ne? in pove nekaj zelo oskega. Pri filozofiji mogoče je bi bil to ideal. Indijansko so vi poskusi, ko so hteli uh, se temu idealu res tesno približati, uh, ampak v uh, bistvu to ne gre, ne? Poleg tega težko ne, ne predstavljati si filozofa z metrom, ki bi zdaj šel, pa bi nekaj empirično meraл. pa tak. ne. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Zdaj znam, no, to je dopet filozofsko vprašanje, ne, eni bi rekli, ja, ne, so res bila ta odkritja, samo pomembna metoda priverjena, ki je po nekaj obeljavila. Ja, no, vse, vseeno, znanstveni bi radi, da je zgodovina znanosti neka racionalno početje, ne. Kaj dam, Tu imaš yeah. dve metodi. Ne? Ena je zelo oskab, zelo natančna, druga pa je zelo široka, zelo ne natančna. tu je znanost, to je filozofija, to so dva ekstrema. Zdaj pa v mese pač lahko iščeš, kam se boškal ne. V pa filozofije tako fikse vrej, da se nekaj izem <guljivno> <guljivno> <guljivno> Tako je, Andrej prej Ali je spoh smiserno biti filozof, če imaš koristi? Kaj je koristi? Eh? <laughs> znanost bez filozofije ni znanost, Ne vem, kdo se v zgodovini da je ločo. Čas Včasih je filozofija, če se spomniš. Ja yeah. Se je razvoja? je bilo tam? Jaz Ne, ne, ne, ne, pa egoizem je strah. Se pravi je, je zasuženost, strah, potem da, tu, Če je egoizem, tu ne govoriti o svobodi. In je deluje na principu straha in principu na, napadanja, napada. To se pravi, jaz uh, imam strah, da bom, kaj ostel tega, in tega jaz moram napasti, da se odbranim. In ego deluje na tem principu, on si ustvari sistem odbranbe in deluje proti temu in štiti tisto svoji neresnicu, ker, ker potem, če se to razvini, potem ego ni, ego ne obstaja. to tome, ta bistvo vsega, iz tega gre naprej. Jo. Kaj začpa? <laughs> Prav, pa, Ampak tu, tu, tu, ja. ego deluje na ta princip. Ja, ja ne vem. Uh, če, se, če se ti osobiš v strahu, ja. če se osobiš, tega, ni ega, ego ne obstaja. Ja, pa, pa uh, Mislim, ampak, no, vse je odvisno, kak, če ima ego, vse je neko identiteto, nekaj, če ima rečemo jaz, to vsi imamo. Ne? Mogoče željo porizlikovanja, tudi, vse zaradi tega te ne raje biti strah. To bolj freudovski. Tudi mi, v bistvu, ki prav. govorimo, uh, se kompromisna naša, na neke druge uh, lasnosti. Uh, ne, mislim, zreda, tudi pač govorijo o tem trojgorskem egu, o tem, da je pipa je Ampak to, da je Ta frodo dejansko opisuje to na ta način, da človek, kot veste, ne? nekaj, kar se uh, vrai. V, v tem primeru, ko govorimo pa o političnem ali sociološkem terminu, je Pa v bistvu govorimo ravno na nek način o nasprotju. Govorimo o egu, ki ravno zato, ker je ego svoboda. Mislim, da je svobodene individualno. Govorimo o ego v družbi znotraj eh, pač nekega širšega organizma. Ne? Kaj, ne ampak, ampak vedno deluje na istem principu. Na nek način pri, je podoben, ampak ni težko reči, da je strah tudi tako pomemben. Pri ego je strah tam bistven. Ravno tisto. Strah, da ne, ne izgubiš ljubezen, strah, da, da ne zlomiš nogo kriješ v ribe, je strah. Strah, da ne bom jutri kruha, strah, da bom zaslužal za penziju, V ego nikoli ne živiš v tem trenutku, vedno živiš v nekem drugem se ja, kar... To ti ne znam, no, pardon, ampak, pa za neko tezo, o kateri, priznam, nisem kaj dosti razmišljal, ampak ne zdi se mi, no, da je bilo to nujno tako Se Ja, vse to bi na ta način uh, iskali lahko. Vsi ste filozof, razmišljajte, malo ne. <laughs> oh. No, prav. Ostvar, je ne odreduješ. Ne moreš, uh, moreš uh, gre tu da se moraš osvo, osvoboditi. In poruš te principe, ki gradi ego. Ampak ego na svaki odgovor ima zaščito. In je zelo komplicirana, stvar. To ni enostavna stvar, tako kot najbivez. Rečeš, to pa je to, ampak je zelo komplicirano svoj. V bistvu uh, argument za nevrst, ne. egoizem, kaj tega spodajst, kako govorili, je bil strah, ampak strah pred uh, rezultati, ki jih daje uh, ta kolektivna, uh, pač, totalitarizm in pač nekaj kolektivne logike, kot so, recimo, komunizem. Vredu se pač poznate v to situacijo z Hajkom uh, in tako z tudi rentu, ne, pač z iz Rusije, ki je pač bila priča ne, tem totalitarnim pogromom in tako In uh, kako oni so reagirali oziroma zagovarjali te svoje teze iz strahu pred uh, neko kolektivnostjo, ne, pred nekim kolektivnim uh, duhom in so to zagovarjali ta egoizem, individualizem in pa uh, sebičnost da pa, pa, tu je v bistvu nek nasprotjen, nek nasprotjenje Pa, pa napad recimo, ko mi debatiramo tisti, ki je, če je moj ego ugrožen, z neko tvojo predpostavljeno, če je moj ego ugrožen, jaz bom tako reagiral z napadu na to. To še nije egoizem, ko <totipuljivno> je, da? To še nije egoizem. To je ta, ko je rekel, vada vrac, racionalnih bioloških krizoma, več bom je. Ja, če hočeš doseči razsvetljenje, možeš vedno biti pripravljen priznati, da nimaš prav. Da če nas posnašaš, da si na občutljive novosti, da nismo odrešeni. In potem tak, kot ego, tak z neke zaščite spomne, mora biti prioriteto. Vedno pripravljen biti odprt za vse. Ja, lahko si ti rečeš, da si pripravljen, rog, ampak, ampak to še vidno ne pomeni, da, da, da, da si ego umčil. Ja, gledaj, da bi se lahko reče, nekaj na rog, in da je na rog, ki si pripravljen izprejeti da na rog. Če kdo rekel, to je zelo visoko. Če? bi se vrnili na začetek, ko je začel razgledati o po njegovem mnenju raztočem egoizmom med mladinov. to še enkrat mora bolo razložiti, mislim, za To je samo teza, ne, ki izhaja, tako kot sem rekel, iz neke, pač, neke izkušnje, ne, za katero pravim, da je mora, kakor opažamo, nek splošni trend in kakor to ne. In jaz sem to privzel na osnovi lastne izkušnje, pa tudi za teh neke člankov, ki sem jih prevajo, da je ne, pač Ja se odraža se na različne načine. Jaz sem htel pokazati uh, ne izrecno samo na tega enega, uh, da so mladi, mogoče manj to, kar se zdaj ti omenil, manj pripravljeni priznati uh, svoje zmote oziroma, da obstaja ta država, da neko pripričanje, ki ga imamo, branimo, nas se kriplje namesto, da bi se odprli za kritiko. Ne? In to je zaravno to s tem, ko bi... Uh, dosegli. Ne? To držo, to spremembo v načinu vstopa v razpravo bi morda že kar nekaj dosegli. Ne? Pa je to že egoizem? Ja, jaz sem ga interpretiral. ne, pa če spremiš, da je to osredotočenost nas, neka egocentričnost, da daješ pred na svojim mnenjem, da drugih Egoče, nisi... Je nisi drugih pripravljen poslušati oziroma jih zavračaš ali pa jih neemljiš resno, ali pa mogoče samo kot, uh, uh, ne, spodbudo, da uveljaviš svoj prav, v tem smislu je, ne. ne. <clears throat> se kaj meniš? Ne, no, vse, zato smo tu. Uh, to je, kot rečeno, Ne, zdaj, ko se o tem pogovarjamo, v bistvu je v vsako predavanje neko teza. Ne. Je pa res, kar si ti rekel, um, hm, ko si omenil porast, ne, zdaj bi se lahko vprašal, je bilo kdaj boljše, da je zdaj prišel do porasta? Ne. Ja, ne, če rečemo, da je zdaj ga več, da za zdaj ti drže več, ali je bilo, če gledamo mlade, ne, je bilo pred 30 leti kaj boljše. Ne, ali, Tudi jaz znam prav, to bi jaz rekla Ja, ne, svej, se... po tej logike bi potem mogoče dejansko... Po zdaj je rekel, koliko tu okolje na to vpliva. Po mojem mnenju okolje ja. vpliva stoprocentno. Tudi koliko geni vplivajo so odziv na okolje. Okolje vpliva družinsko okolje, vpliva šolsko okolje, vpliva v cesta, vse, kar živiš, te, te oblikuje. In če se okolje... Jaz tega mrevo reku, indio, egoizem, ampak individualizacija, ja. in če se naša celotna družba, vsaj zahodna, vedno bolj individualizira, ni in do razloga, da se mlad otroci ne bi še bolj individualizirali, ker nima ja. nimajo izbire, dejansko nimajo izbire, Na bi v okolju, ki je vedno bolj individualistično, s tem tudi posredno bolj ali manj egoistično, kak da bo bodrogatin tolko bolj treba ceniti delo takih profesorjev ki se ne gleda to da se mogoče zaveda ali da so kadarkoli tajno terminirani se zelo trudijo ne bi je rad posražavam se bojim da se je sife mnenjseni steino kako ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ne vem, če je to resno, ampak je pa še ena moja e-proteza, da je egoizum nekak povezan s konceptu vlastnižka. Tako da, enkrat, ko imaš neko imenje, imaš nekaj dinar, je to na, na psihološki ravni razstavljen neki prostor za ego in egoizum se bih na ta prostor. In sem njih mislo reči, nekrati, če bi to bilo res, da imamo nekaj dinar nek primer, da je v Sloveniji, ki prej tega je bilo manj, zdaj pa ga je več. Kaj so prej bil ljudi bore? Ali manj? To, to bi malo blihto v državi idealnem, kak bi rekel... Preverjavo. Ja, preverjavo, če bi on je kvoteza drži, potem <totipro> Če dam en proti primer, Če potem koliko ljudi recimo da to, je slab primer, no, tak ne. Koliko ljudi da recimo svojega imetja nekomu drugim, ne? Recimo, bomo potem imeli autorizem, koliko delujejo v ljudi. Ali denajo Dobro, ne? Se pač rečem, Zdaj ne možete ga rovno tako meriti, ampak je dina numerična možnost, ne. Američani, recimo, če veljajo za najbolj egocintrični, egoistični narod na svetu, je tudi narod, ki da največ... Za vojsko. Ne. <laughs> za vojsko v bistvu ne. Kaj ne... da največ daruje. Največ daruje. No, Zdajim narodom. Da, se če kriviš. Po čem? Po, če? po prebivalcu ali po države? Po prebivalcu, To je drugo. Ko države, da. Ampak perkapita pa, pa največ ljudi, da. Aj, največ da tisto, ko, ko ne vejo kaj bojo s tistim, pa dajo da se res Ma pa. Največ majo. Največ majo. Največ Ma, ah, majo. Da, več njim To je drugo. To je drugo, se je ne. ne? samo končal, ne? To vse sem rekel, da recimo ne, ampak je pa en numerični indikator, ki ga pa zdaj lahko no, da skozi način. Je še, vprašanje je bilo, je zpostavo, ali je to mera za altruizem. Se pravi, ali je dajanje v Boga ime altruistično ali egoistično da, da, da, da. dajanje? Da, da, da, da. Za pač, s tem napiljat, na to, ne, Zdaj, neka taka podstavna, recimo tu zaz, asumcija vseh nas je, da egoizem ja aprilorni slab. Ne. Zdaj, ok, če se, če se odraža kot neka zaprtost, ne, uh, mislim na ok, ne, ampak me se to de, da si lahko ti egoisti hrati, ali psihološki, ali pa moralni, ne, pa si jih krati odprzi za druge ideje. Pa se ne očutiš ogroženega na tak način, ne, da bo zdaj neka tvoja ideja, pač tebe osebno ogrožen, mislim, ne vem, ne razumem ga tak, ne. Samo ja, je lahko škola družbe, ki nastane zaradi tega, ker tudi dosti ljudi razmišljajo na eromističnih vrčini. Tako da, obovoče ni, ni, ni napačna, ampak je naško ja, ti. Lahko je. Ne. Samo če vzameš koncept razsvetljenega egoizma, ne, kar je zdaj pogosto vodilo je, recimo, ljudi kot so Bill Gates, res takih velikih, ki jih, jih zdaj smatramo za altruista, je danesko to njihovo vodila, ta svet je uh, razsvetljena egoizem. Če mi pomagamo tretjem svetu, v bi bistvu pomagam sami sebi. Ja. Zdaj, to se meni zdi, da je eno od nemočnejših idej danesko za neko izboljševanje se. Da, ker tako idejo danesko nekaj treje prideš do ljudi, do kapitala, do da ljudi, ki danesko nekaj naredijo spremimo. Ne. Poprosi, če te prekenjam. Zelo pozitivno. svetu dajemo Boga ime. Pomagamo mu nič. Mi jim pošeljamo tam neki drobiš. Ne? ne gradimo šolj, ne gradimo boljnic. Odrekamo jim zdravila, ker si jih ne more prevočiti, pač ne ceknejo. Pa kaj, nima odnarod. Ni tak naprej. Kje je zato To samo je Se vanjene, ja, so, so je, tudi, jo, to zastavljanje, za zaradi ja, to, ne, to bi zdaj s to rano dodal, altruistično, odrobeno dejanje bi mogli moralno dejanje. To pa ni moralno dejanje, že hočem sebi koristiti prek posebnika drugih. Dobrodelnost je po definiciji moralna. To ni več moralnost, to je čisto zahlevanje ja, svojih lastnih interesov. Se je šomejo. Zdaj, če je škodljiv, ali ne? Ne, sam, mi lahko rečemo, to je dobro, to je vredo, ampak to ni moralno. To bi Kant odgovoril, na primer, je, ja, mogoče je vredo, ne, mogoče tudi ne bom, tega, bom to spodbojeno, ampak to še ni moralno. Mi pa hočemo imeti moralno družbo, ne pa samo za svoje samo, lastne interese. Čakaj, da končam, ker če tudi to delamo, smo še vse nevgistični, sam zgledamo, je, je, je tristični. Ja, Konkretno vprašanje tebi. Ko so ameriški vojaki prišli osvobajati koncentracijska doborišča v demči in so videli ti se, stra, se stradane ljudi, so jim dali čokolado, so jim dali jug, ne vem, vse. In ti se se stralci zacrnili. Kaj so zdaj ti naredili? To je slab primer, mislim pač, da bi morali pomagati. Ne, ja, ampak to je druga stvar za vas. Ne, hotel reči, reč, to je tak problem. To, ko je Andrej lepo povedal, racionalna korist, ne. Eh? Zabavno ti vedeti, da komu dejansko koristiš, zdaj pa ne. Oni so bili moralni, ampak ne racionalni v tem primeru. Ja, samo da bi rekel, da ti to ste rekli, s <laughs> tem boste našli. Tako da ste poltergeist. Jaz sem rekel, da to ni moralno. Delanje. Ni moralno, ok, ampak če si ti v osnovi zastavljen, da si moralen, tako ti praviš. Po tim tim dveh, če jaz dal njim, pa bom dobil nekaj nazaj, bom to, kar mi nazaj dobil, lahko speč še več dalje investiral. Če bo moje dejanje v osnovi moralno, potem je tako, da je to to je glediš. Se strinjam, mi. ampak če je to moralno to dejanje, ne, ne, ne, ne, ne, lahko stranska ne. posledica to, da ti dobiš nekaj nazaj. Ne smeš s tem namenom tega narediti, tvoj motiv, tvoj, motiv, tvoj motiv mora biti dober. Ne, če je po stransko, dobiš nekaj nazaj, je to druga stvar. Ne, če pa ti z motivom joj, dal bom drugemu, da bom jaz dobil, pa ti moralno, moralno dal bom in tu če bom ali ne bom dobil nazaj. Ne, no, samo uh, mislim, da to ni tak uh, enostavno, tako kot smo prej rekli, ne, zdaj se ti to poskuša na nek način obnoviti, ker ideja uh, teze moralnega egoizma ne? je ravno v tem, da neka moralna pravila sprejmemo izključno, če uh, koristijo nam našemu dobremu oziroma naši sreči. Drugače oni pravijo, ne, recimo ravno, en rent je morala v bistvu nekaj neživlenskega, tako je tisti primer ne, z novoletnimi darili, ki se jih ne želimo. Ne. Kar, kar ona hoče reči, je ravno, da mora morala koristiti nam. To je v Ne, ona... Ne, to pa ravno ne. ne. V tej svoje, Zakaj misliš, zakaj je to sključevala? ja mislim, v tem smislu herojska dejanja, no ker ona recimo ravno v tem uh, Fountainhead, ne, v tem filmu, ko Kerry Grant igra, ko na nek eh, pač na način predstavi ne, to svojo eh, filozofijo, uh, prikaže v resnici nekoga, ki je heroj, ne. In uh, je v tem, zato ker ona za interesa, ne, kaj je, v interesa posameznika Je odvisno je, kako to definiraš in zato je tako zapleteno razpravljati ne, z moralnim egoizmom, zato, ker saj ona ga ne opredeli, v bistvu niti skozi materialen, ne, skozi materialen nek ogled ali pa dobiček ali kakrkoli, ampak ta ima svojo idejo, ne, on je arhitekt, ki je v tistem času popolnoma se razlikuje ne, od svega okolja, avangarda, napreden, vsi ga zavrača, ampak on predtem vstraja ne, in bori se za to, v bistvu, ne, svojo vizijo. Na, na ta način se ona predstavlja v bistvu nekaj, ne, ta intuicija na vse zadnje ni slaba, ne, če tako gledamo, samo po sebi, za neke pokončne ljudi. Ne. Je pa problem, seveda, zato, ker če bi zapravo bila vrzeva, Ne, med tem, kar on, za kar se on prizadeva. pa ne bi imel od tega koriste, ne, če je zaopredeliš. V bistvu to je to ona malo aristotlovska, ne. zato je kritika uh, nje za za aristotlom ne, tako zanimivo, subverzivno dejanje, to, kar ta put ma naredi, ampak uh, kakrkoli. Uh, uh, no, to je skratka ona si to, kar je dobra uh, na ta način pridoče, ne. Je pa res, da je potem vprašanje še vedno, mislim, da je lahko vrzeo, to je pa dobro argument proti. Ne? Mislim, lahko nekaj narediš brez tega, da a, bi potem rekel, jo, to pa ni bilo racionalno, ne? Ta, kar, je, pač, kar je vključena ta teza v racionalnem egoizmu, ne? se pravi, da če že nekaj delaš, te, teza racionalnega egoizma, mi more koristiti, če to vključiš moralna pravila, ti mora koristiti tvoje sreče. Ne? Tako da, to je to. Zdaj pač stvar v tem, kako se temu na nek način zaprestaviti, nazaj vrniti altruizem, ne, pokazati, da če nekaj narediš za druge, brez računice, brez tega, da more to tebi koristiti, da je to da se zaj ne vrlo samo po sebi. Ne. Da se, to je ravno ideja. Zato se je se Aristotela, ena interpretacija Aristotela loči z druga, ne, kjer bi rekel, da ja, se za prijatelja pa nekaj narediš brez računice. Se na koncu res imaš koris od tega. Ne? Samo tako, rekel, tega si ni si lotil, da bi računal več čas. Ko, po, mislim, če, če, imaš, če si v nekem prijateljskem odnosu pa zveš, ne, da ta prijatelj več čas bi prijatelj, ker je računal nekaj, si vžaljen. Ne? Se to je naša nasprotna intuicija. To je ravno, mislim, da na ta način se lahko lotiš uh, rendove. Ne? Za To po moje bi na isti način pri ali, Gejca, ali, ne z kakšnih nagibov, kakorkoli. Se on lahko dela z čistih nagibov, pa na je njego ist, Mislim, zakaj se to lahko priznamo? Mislim. Dejanje, ki da šlo bi za druge, za družbo, in da bodi na primer čoveka, nekod posamezno biti, a kot produkt ene družbe, ki je določeno celoti družbe, kar on pomeni. To je eno zelo govorno izporišče, kako se lahko malo preseži, pa malo govorno se neko izbolje. Če se ne vedel, vrede stvari samo kot eno da šlobek naredi nekaj, nekaj, nekaj, tako, ampak se je preprosto premakne v objekt, ker eno stvar je potem egoizm, eno stvar je pa egocentrizm. Normalno od sami je egocentrični, ker se ima ene enega vrločenega znališča, pa vse vidi iz, iz, iz svojega znališča. Ampak to še ne napomeni, da mora obvezno potem biti egoizm zaradi tega. Ne. Ampak se je eno neplj, ko se boče, ko je odrasten šlobek, se zavedan tako, da je neka nekako revolucija, da po skoncu se ne da sem celo vesolje poli ampak da je on tudi samo v nekrati planet, ko nekrati ki se prože poli nekrati. Zdaj je to malo nekratna mislim, da člove, ko ali bazi v misli sebe ki je nekrati in ki je lahko nekrati nekrati nekrati za Pravde, kore te kore razdivizirali v sebi, ki je se skupaj in se bo, in se bo najboljši možnosti razdivizirali z nekaj višega, nekaj sebi. To ne bi bila ok, po najmanjšem priberu zna je družina, ali je lahko tudi celotna družba. Jaz mislim, da dejansko razlik, človek se mora počutiti počljenja celotne družbe, ki, ki si skupaj eh, poravnajo po neki skupaj pravili. Tako da, če je en posameznik, recimo egoist, ogre v redu, se ustali pred slavo, in bo še nekaj počutil bova. Čepak ena, ena družba žbira, ker brez vsega vsem vredo, potem bo meni še tudi vredo. Potem zelo, kar zapitev, viste pravzaprav, ni. To bi jaz nekaj dodal. Se strinjam zgore za to, kaj sem vzgledal podpasna kritika. Da ni našodirala psihologije, pa da je ostala na drugi stopnji To je moralni razvoj človeka v psih, psihologiji. Ne? In tam imaš prvo, druga čežda če dostopno da je rendova ostala na drugi stopni. Da ni odrasla na koncu koncu. Seveda, V prvem, prvem stopnju misli otrok sem na sebe, potem pa gre naprej in ko odraste, znaš znaš razmišljati tudi o drugih. Ne. Tako da, njena celotna teorija tem neki drugi, ved prvo in drugo stopnjo, ne socializirana, ne ker se jih pač preče strah komunista, To je ad hominem, priznam, ampak mislim, vse se da je, Je sva, sveto, ker ta, ja. je glede najlažna spara na svetu, ker tudi v biološku na stane ta egoizm ima tudi neko funkcijo, seksualno je na, namreč. In zdaj tukaj smo malo res, eh, ker vem, po mojimi egoizmi pač je pojav, a tole z zemljosti. In ja, za to je dobro, če so očitve filozofije, pomaga, mogoče mladimo, kaj traj mi z tega stane, ker takrat rovori pa vseh pomaga. Samo e, proste. Samoreni govoril o biološkem razvoju. Da je No, veš, je, to problem, ne. Se jasno opo, Gora se jasno opozoril, ne, začetku, da je um, tukaj kar dozroko, kjer je teško kritizirati. Mogoče je res moramo dodati, da uh, ko imamo, uh, če imaš neko, recimo, kakovostno srednjo šolo, recimo, ne, da je zdaj Slovenska gimnazija še dobra srednja šola. Ne. Ideja je, da bi jo tem zapuščali ne, mladi, ko maturirajo, da ne bi imeli te ideje, da je to prav, da živijo samo zase. Ne to v bisto nikaj eh, pomojne nek sej kaj drugega za dodat, Oh, a ja. ja, ampak če bi to kar ti pravi, ampak ja. moramo iti na našo raspravo, ne? To je res, ampak če bi bilo tako kot ti praviš, je bilo šol, če bi leker sami prišli da spoznanam. Ehm, bom tak rekel. Ja, šo ž, le, šola, pa vse maš po pravo Pa tudi to, sem, ko sem ne, tega putmana navajal, a, ko e, mogoče nisem čist, ne e, se uspel vsega dotakniti, vse tudi on govori, a, ne, ta drugi vzrok, da imajo mladi zdaj še manjše odgovornosti. Ne. Potem pa, ko je več odgovornosti, ko dobijo troke, ko stopijo v resne zveze, pa ko se mora zaposliti, pa so odgovorni še za kaj drugega, se to tudi začne spreminjati. ne so, vse je... Ja, Na ja. no, Samo seno je, je treba dodati, ne, da, um, če, da samo od sebe se pa to ne zgodi, če bi še šola spodbujala, recimo, ne, samo to osebno uspeh, pokaz in kar vse, uh, bi mogoče naredila med slugo tem ljudem, zato ker bi to, kar ti praviš kasnejo zrli ali pa sploh Zdaj, če je družba taka, da to tašno državo, na nek način reproducira ne, zaradi nekih enostranskih interpretacij sedanjosti pa po našega položaja v tej sedanjosti, pol je to problem. Ne. Ja, vse to tije, točno je, umeno, ne. Ja, se ti je točno omenjeno. Zdaj se pravi čujem, se svojo egocentično sem oglašim, še eno krizi, ki mi je prišlo na misel. Ja. Ta teorija se mi zdi samopotrebujoča, da skoraj najprej poda neko hipotezo o človeški naravi, potem pa reče, poglejte v človeško družbo, kako to zgleda v resnici, je tak. Postavim hipotezo, ki potem potrdim, s tem, da pogledajo okrog sebe, to, da pogledajte okrog sebe, pa potvrdim s tem, da je taka človeška narava, tak krožno sklepanje, da je koncev koncev ona s to teorijo ne razlaga, ampak ustvarja svet, v katerem živimo. Če jaz pripričam nas 30, da je ta hipoteza resnična človeški narave in vi spremete, potem se začnete obnašati tak. In rečem, poglejte, res se tako obnašate, a prav. Torej, potvrjujem sam svoj lasten sklep, se mi zdi, zna, mislim, sem prehider, ampak... Gradišno tem, kar viš še ne more dokazati, ja. ne, rečem en drugače. Ja. No ja, to je, ta logična razprava je koristna pa možna. Ja. Ti si, Goraz, ti si prvi omenil kapitalizem zdaj. Jaz se mogoče še malo vrnem v tej filozofiji. Vaj, Mislim, da matre bi morali filozofi postati malo bolj egoistični. In po, se potruditi, da bi malo bolj, kako bi se rekel, se vkomponirali v ostale tehnične in materialistične znanosti ki so mogoče res malo prevesti, tudi tako, kot so malo prej vam očital, same sebi nameni. Res pa je, da je problem v družbi ne samo naši, to smo pa pisali, ne? je pa tem, da se pač družbo znanosti naslov in filozofija posebej se skuša iz učbenikov oziroma iz šolskih sistemov ali programov, kar se temu reče, izločati, Ali vi, vi, vi, vi Zaj, zaj, zaj, oska kakos, če se ta oskrbna filozofija, kako jo lahko tako imenujem, ima eh, svojo vlogo v družbeno in vi jo morate znati, da torej, bi jo dobili nazaj. Torej, predsedujoče, vi predlagate te indoctrinacije v bistvu? Ne, ampak te razprave v širšem, ker pazi, eh, Andrej je omenil tudi politike, da so njegovi dijaki, da so njegovi dijaki, bolj eh, dovzetni, razumni, racionalni kot politiki. Ampak ne, ne bom prisegel, da je bil Durkheim, ampak en od teh tipov je rekel, da problem politikov politiko je v tem, da je njegova kariera prejmo sorazmerna stopnjo njegovega nerazumevanja. Manj, ne sme razumeti, če hoče napredovati. Ne? To pa mora biti egoist. Ne, ne, kar, je to je karierist. Ego, Egoizem, to je taka problematična beseda. Do določene stopnje je vsak egoist, ne moreš več če nisi egoist. Ampak vprašanje je, kdaj pa ti postaneš, to, kar je Andrej na začetku povedal, Zdaj, pa ja se, pato, se rečeš patološki egoist, ne vem, kako potiš to ampak ko ta, bom rekel, naravna stopnja egoizma prekorači neke meje in postane, ne vem, sama sebi namena, kaj. Onda samo pozabiš na vse drugo. Ne slimam se s tem, ko, ko, Ko je bil, Da, zasvojenec ni egoist, Je egoist in imperator. Njegov, njegov cilj je trenutno zadovoljstvo, trenutno zadovoljstvo, ki ga pa se z pomočjo tistegaščine zasvojanja aktivnosti greti. Ja sem doleta prihodnosti, je primer ona zmiga samo v sebi. Ja. ja, se tukaj, tukaj je ta ne, argument je bil naveden zaradi tega, ali vse ja, delamo bilo, ne? v imenu vlastnih interesov, ne? ker tukaj lahko ima nekdo, a, a, ve, da ima bolj druge interese, da ima neke želje drugega reda, pa vse se enostavno se ravna po Racionalni interesi. Ja, no, emocionalni interesi so pa takšni. To je bilo v tem kontekstu, vse no. zdaj to ne, bila, se zato ni. Vem, ne dizimo jaz tega primera, sočuje, tisti je kljub temu, samo no, no, se ne Prednost, da je prednost emocionalnim interesom pred racionalnim. No, no, je postavo narobe, po našem mnenju. Po njegovem pa ne. Ja, veš, smo jih, smo jih navedli? Ja, vse imam tukaj. A ja, to, kak se, to, ja, jaz moram tak reči, da dozetnost zdajšnje generacije, ko ste rekli, da je so sizi zjevo vodelo, jaz ne mislim, da je. Seveda je premalo ur filozofije v šolah, potem Nima ogleda, oziroma, ko si ga vzpostavi, pa že konec šolskega leta, ne. če v četrtem letniku, ampak ni pa vse tako črno. No. Jaz vidim, ne, da kr, je kar nekaj ne, teh mladih, ko ja, recimo tudi, ampak vse ni samo to. Nekaj ne, uspeha je, no, tak, če sem realen, Večina pa pač, filozofijo filozofija Zateza bi se lahko na v bistvu ne. Če ti želel gledeti, bi tako boš in tako in boš tako Ja, samo to je napačna to je problem, ne. A, neka napačna samoprezentacija. se ja, je zato, se zleda, ja. se delo, je zato ja, ravno. Je pa, uh, dokaj pogosta drža, ne, nastane pa zanimivo, ne, to je, tudi bi lahko kaj povedali, nastane, mogoče, da nekda sploh ne ve, ne, da ima to stališče, pa nastane ravno v imenu razprave, ko nekaj zagovarjaš in se vedno bolj gradiš, ne, to je, to je zanimivo, ne, Zanimiv fenomen. Ja mislim, da zdaj ne vem. Zdi se, da smo kar dovolj razpravljali, ne? kaj pravite? Itak še nadaljujemo razpravo običajno v lokalu, kamor gremo. ne. Um. Ja, tak.